Книга Числа Розділ 34. І промовив Господь до Мойсея: Повеле нам Ізраїля і повідай їм: Як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину, край Ханаан, у своїх границях Південна сторона простягатиметься у вас Від сін пустині вздовж границі Едому Південна границя простягнеться вам Від кінця солоного моря на сході Далі піде ваша південна границя До узгір'я Акрабім І перейде у сін Та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне а звідти вийде до Хацар-Адару і перейде до Ацмону. Від Ацмону повернеться вона до Єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам велике море, воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від Великого моря проведете її собі до гор-гори. Від гор-гори проведете її до просмику Хамат. І сягне вона до Цедаду. Далі простягнеться вона до Зіфрону і закінчиться у Хацар-Енані. Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму. Потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кінерет моря. А звідти піде геть на низ, уздовж Йордану, та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край, з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля. «Це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її дев'ятьом з половиною колінам. Бо коліно синів Рувима і коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство». Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину, священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди Калев, син Ефунне. З коліна синів Симеона Самуїв, син Амігуда. З коліна Веніямина Елідад, син Кислона. З коліна синів Дана, князь Букль син Йоглі. З синів Йосефа, з коліна синів Манасії, князь Ханіел, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шифтана. З коліна синів Завулона, князь Елицафан, син Парнаха. З коліна синів Іссахара, князь Палтієл, син Азана З коліна синів Ашера Князь Ахігуд, син Шеломі З коліна синів Нафталі Князь Педагел, син Амігуда Це ті, що їм Господь заповідав розділити У спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю